Og Velkommen til Bogmærkets juleedition. I dag er det den 16. december, og vi skal have læst det 16. afsnit af bogen op. Det er løgn. Nej, er det det man gør? Det passer sammen. Det er super smart. Hold nu op. Det har jeg aldrig tænkt over før. Har du ikke det? Nej, nej. Men starter jo den 1. december, og så slutter man den 24. og så er der 24 afsnit. Gud, ja. Du siger noget. Og så juleevangeliet, det læser vi også hjemme hos. Er der 24 afsnit i juleevangeliet? Nej, vi læser det bare. Okay. Jeg tror, jeg hører det i kirken. Jamen, det gør vi også. Okay. Men i dag skal vi slet ikke læse juleevangeliet. Vi skal læse mig og far og så Nisse Puck. 16. december. En dag siger jeg til bedstefar. Hør, bedstefar, der er jo noget, vi har glemt. Glemt, siger far. Hvordan glemt? Jo, siger jeg. Sk skal vi ikke bage julekager i år? Ah, siger bedstefar og ser mægtigt fornøjet ud. Selvfølgelig skal vi bage julekager. Jeg elsker at bage julekager. Jeg har bare ikke nogen opskrift, og derfor bliver kagerne forskellige hvert år. For eksempel blev pebernødderne i sidste år så hårde, at jeg kunne bruge dem til mit gevær, når jeg gik på jagt efter Mikkel Rev. Og for fire år siden blev brugt til til kær, fordi jeg glemte at tage dem ud af ovnen. Bestefar grønter noget ved tanken. Men de andre år, siger han, har kærne nu næsten altid kunne spises. Ja, et år smagte det så godt, at Sofus spiste af dem. Hvad for nogle skal vi bage i år, spørger jeg. Ja, det opdager vi først, når de er blevet færdige, siger Bestefar. Det er jo det sjove ved at bage. Og så tager Bestefar en stor skål frem. Først plejer jeg at hælde mel op, siger han. Det blander vi med smør. Så tror jeg, vi skal putte lidt sukker og en skifuld sirup i. Det gør vi så. Det er bedstefar, der rører rundt og mig, der hælder tingene i. Skal vi ikke prøve at hælde lidt sodavand i også? spørger jeg. Fin idé, siger bedstefar. Det har jeg aldrig prøvet før. Vi må også have lidt kartoffelmel i, siger jeg. Og lidt sovsekulør, hvis det skal blive til brun kagedej. Glemrende idé, siger min bedste far Glemrende idé, Sønneke Man skulle næsten tro, du var en rigtig bager. Men hvad mener du om at hælde lidt peber i? Så kan vi også bruge noget af dig til pebernødder For dem holder jeg så meget af Ja, siger jeg Vi giver den også en slet peber Det er dejligt at stå og blande dig Og finde på ting at komme i Hele formiddagen står vi og blander dig Og ved middagstid, siger bedste far Så, Sønneke, nu er den vist god Ja, siger jeg men vi har jo glemt at putte gær i. Sådan noget dig skal hæve, siger min mor. Siger hun det? bedste far. Ja, det har jeg nu aldrig prøvet, og jeg har bragt masser af gode kager alligevel. Men vi skal jo også prøve noget nyt en gang imellem. Og så putter vi gær i og lader det stå og hæve, mens vi går en lang tur. Da vi kommer hjem, er der næsten ingen dig i skålen. Bah! brummer bedstefar og ser på hunden Sofus, der ligger og piver i sin kurv. Nå, der er nok nogen, der har været ved at smage på vores dej, hva? siger Sofus. Biu, biu. Men hvordan har hunden dog fået fat på dejen? mumler bedstefar. Den står jo helt op på hylden. Biu, siger Sofus og holder sig på maven med porterne. Jeg tror godt, jeg ved, hvordan Sofus har fået fat i dejen, siger jeg. Sofus kan ikke lade droppe til hylden, men det kan Nisse Puck. Selvfølgelig, siger bedstefar. Det er selvfølgelig Nissepok der har været på spil. Og senere på dagen, da vi er i standen for at mælke, hører vi op fra loftet Nisse Puck stemme. Au! stønner den lille stemme siger bedste far. <laughs> Der er nok flere end Sofus, der har spist af vores dej. Og nu ved vi, at nisser også kan få ondt i maven. Det var det 16. afsnit, og det var helt vildt godt. Jeg elsker at julekær. Det har jeg faktisk været vidne til. Ja, vi har bagt julekær sammen i år. Kan du huske, hvad der var, vi bagt? Vi bagte pebernødder. ja. Og brunkære, selvom du synes, de er gidelige, ja. men de smager godt. Ja, de smager fint nok. Og vi har bagt pevmyntetoppe, ja. som man ikke rigtig bærer. Det er noget mærkeligt noget. <laughs> noget mærkeligt noget. Og så bagte vi ikke flere, vel? Jo, vi trillede havregrynskugler. Vi trillede rav. Vi trillede, trillede havregrynskugler. Dem smiste jeg faktisk lidt et par stykker af her til morgen med. Var de gode nok? Mm. Det er fordi, jeg tænker, at når der nu er havregrøn i havregrønskugler, så må det lidt være det samme, som hvis jeg havde et mælk på havregrøn. Ja. Så spiste jeg bare tre havregrønskugler. Ja, så har man spist morgenmad. Ja, det er, det er ikke smart? Fik du undet i maven, efter vi havde bakt kager, fordi vi havde spist så mange kager? Nej. Nej. Men jeg var rigtig mæt. Det var jeg også. Vi fik godt nok spist mange kager den dag. Mm, vi bagte også i seks timer. Ja. Men der blev mange kager. Det er rigtigt. Du fik nogen, og jeg fik nogen, og min mor hun fik nogen. Ja. Masser af kære. Og så puttede vi jo også noget lidt mærkeligt i dig ind til de der brunekær. Det er rigtigt. Det er fordi at vi havde en sønnerjude med, der bare kære med os. Ja. Og ifølge ham så skal der noget der hedder sucat. Sucat. Hvad er sucat? Ja, det ved jeg heller ikke helt. Men vi puttede det i, og det smagte fint nok. Ja. Men det var Men meget vi turde, mærkeligt. Katrine og jeg vi turer ikke at smage meget på det, da vi bare så det ligge i kassen. Nej, fordi altså det er sådan lidt gult og gennemsigtigt og lidt farligt at se på. Er ja, det ligner lidt ulækre vingumir? Ja, ja det, ja lige præcis. Sådan hvis nogen har taget en vingum i og så skåret den i firkanter, vinår i bamser, og grønne og så tygget på dem og så spyttede dem ud. Og så spyttede dem ud. Ja, det var lidt sådan, de sådan så var. De det. Men det smagte meget godt. Ja. Det blev faktisk nogle gode brune det, det, det må vi sige. Vi men prøvede vi, noget nyt. Men vi puttede ikke sovcykulør i. Vi puttede ikke sovcykulør i, men altså, vi, kunne, vi kunne godt overveje at putte sodavand i, næste gang vi bærer kære. Ja, det kan være, vi skal prøve det. Hvorfor noget mærkeligt noget putter I, i jeres julekære? Har I nogle gode opskrifter, I vil dele med os? Ja. Fordi så skal vi nok prøve at bage dem. Altså fordi Katrine, hun har to opskrifter. <laughs> hun kan aldrig huske, hvorfor en af dem der er den dårlige. Nej. Så hvert år, når vi bager, så er det sådan lidt ligesom sådan at spille et spil. Man ved aldrig, om man får gode pebernøder eller dårlige Men Man kan vinde, og man kan tabe. Ja. Men i år blev de gode. I år blev de virkelig gode. Ja. Ej, de er mega gode. Jeg har også lovet at bage en portion mere, fordi de er næsten allerede væk hjemme med os. Og så har jeg jo så opdaget, fordi jeg har bagt med Katrina, at jeg lidt er hende den sure, der bager. Så man skal altså ikke lave kuglerne for store. <laughs> Nej. Fordi det er der ikke nogen, der gider spise. Nej. Er I enige med mig? Hvis de er alt for store, I ved sådan, sådan en god tennisbold stor, så gider der heller ikke spise dem, gør I. Jeg gider altså ikke. <laughs> Det var vi finder ud af, om, om folk ja. er på din side eller på min side. Det er nemlig rigtigt. Æm, så synes jeg også lige, at du skal vise nogle billeder af alle dine kagedåser. Ja, det kunne jeg godt lægge nogle billeder ud af mine kagedåser. Ja, for jeg har ikke nogen julekagedåser. Nej, men du er også en fejser. Så jeg har en skildpadde. Så, så sætter vi bogmærket her.